Една тема с продължение в Хоризонт до обед. В предишно издание ви запознахме с критичната позиция на асоциацията на оцелелите от Холокоста по отношение на дарението под условие, дадено от местен бизнесмен на Александровска болница и заради неговите изказвания по медиите, че иска първо да се грижи за своите и те да имат предимство да дишат, когато дарява за животоспасяващи апарати. Александровска болница отказа това дарение точно заради това условие, което дели хората на свой и други. В петък след обед Александровска болница обяви, че спешно набира средства, за закупуването на пете вече оговорени респиратора, след като върна дарението. А кампанията България за България трябваше да събере сумата за поръчените апарати. Само 8 часа по-късно сумата вече беше събрана. Как стана това най-скоростно събиране на средства? Сега ще разберем от една от трите жени, които, както сами написаха, се изправиха срещу егото на един мъж. Добър ден, Дисислава Олованова. Здравейте! Здравейте. Ами кажете ни, първо как стана тази ваша инициатива, какво ви, какво ви мотивира? И вие ли като хората от тази асоциация, която цитирах, се възмутихте от този вид делене на свой, по-свои и други, които Те да почакат? А, какво ви накара да направите тази скоростна, наистина убийствено скоростна кампания за събиране на доста средства? Вижте ами, сега, казва се е много сложен и много а, деликатен. А, по принцип, естествено, всяка гледна точка си има своите основания. Ние въобще не искахме по никакъв начин да, да коментираме или да, застав, да морализираме решението на господин Пленчев. Той си е негово и вероятно той си има логичното обяснение защо е решил така. А, тя истината е, че... В мирно време, така да се каже, а, когато си дарител, може да поставяш условия между другото парите за Софийския университет са дарени под условия, не знам дали знаете, а, от братята Гюдли Така че, а, да поставяш условия, когато даряваш пари, е нормално. Проблемът е, че а, когато имаш форс-мажорна ситуация, хората трябва да правят разлика и дарителите в това число между право и привилегия. Привилегиите са възможни само тогава, когато а, обществото се намира в своя, в своя нормална фаза на функциониране, без никакви утъжняващи обстоятелства. Привилегията да бъдеш дарително да се възползват твоите служители, когато няма наплих от болни, е нормална. Но когато имаме е, форс-мажорна ситуация, всеки може да се окаже болен. Да не говорим, че мали, първите, които според мен трябва да се ползват от привилегията да бъдат лекувани самите лекари и медици, които са на, на, в началото на фронтовата линия. Тогава-тогава определегите тогава, не действат, действа правото и а, по право лечение трябва да получим съгадът всеки, независимо от това, дали е тарител или не. А, но, но, всъщност, отново искам да кажа, че а, като всички нормални хора и ние не приехме това условие. Смятам, че просто това е дилане от страна на на дарителя а, всички ние сме супер стресирани, изключително оплашени, изключително. Бързо трябва да слипаме с новата обстановка, която е около нас. И разбира се, много от нас правим грешки или пък действаме на обмислено. По-скоро обаче, а, по да ги съберем тези пари, да от а, това, че случайно разбрахме, че тези пари измяна. Да, всъщност това е така най-интересният най да. момент, защото се оказва, че а, има оговорена покупка на доста а, апарати за обдишване, да. че. А... В един момент, в който апарати няма, няма откъде да се купят, дори да разполагаме с много пари, каквито ни разполагаме, а, но дори да разполагаме с много средства, в момента е почти невъзможно да се добием с такива апарати, защото всяка една държава, много по-богати държави от нас, се надпреварват да търсят и да купуват сертифицирани такива апарати. Обаче се оказа, че Александровска болница са били изключително дълновидни и бързи и са успяли да договорят 15 апарата. Придем ли да намерят финансирането за тях? 15 апарата на много ниска цена. Не изключително, това е най-низката цена, която после нашата получване установи, която в, а, която в момента, на която в момента не могат да бъдат намерени апарати. И те са много качествени, те са японски, възможно най-качествените, които се произвеждат в света, на много ниска цена и те, те ги поръчват, което е страхотно от тяхна страна. И това е изключително правилно, което а, Александърска волна е направила. И естествено започват да вълят даренията и целеви средства, които са дарени за, за апаратите, покриват 10 от тях, 5. Оставят без финансиране. Сега има още от момента, в който започна кампанията, имаше 20-ти на ден да се съберете тези пари. Аз предполагам, че ако тези пари не бяха събрани по този начин, държавата вероятно ще се да финансира въпросите за апарата. Но ние решихме, че... Тоест, директно се обадихме в Александровска бълници, държавата, не сме виждали а, лекарите, нито директора на Александровска болница. Комуникацията изцяло се извършваше по телефона и ги попитахме, свързахме се с юрист, също така, който да улесни този процес на комуникация и евентуално сама, да помогне за самата кампания. И а, в много кратки срокове забрахме каква е ситуацията. Те са претоварени, те нямат време да мислят за абсолютно нищо. Тяхната работа е свързана преди всичко с опазването на човешките животи. Те са по 12-15 час на работа. Тяхната основна дейност в момента е свързана с подготовката на болниците и събирането на пари. Ние имаме при съща дейност. Предложихме им да им съберем парите, защото тяхме абсолютно сигурни, че имаме капацитета. Ние пък и трите по, една или друг, по един или друг начин сме в сферата на маркетинга и комуникациите. Нашите проекти, бизнес проекти са доста намаляли заради ситуацията и трябваше някакси да си канализираме енергията. И Александънска Болница ни казаха, разбира се, имаме нужда от тази помощ, ако ги съберете тези пари, ще ви бъдем безкрайно благодарни. И така започна кампанията. А, като това, което веднага да кажа, че тя нямаше да може да събере тия пари. Първо, ако целта не беше толкова чиста и ясна, ставаше въпрос за конкретна сума, за конкретни конкретно предназначение на тази сума и естествено парите се бъде за толкова бързо време, защото всеки би искал да дари за нещо толкова хубаво. Между другото, аз се, се питам до каква степен а, това изказване всъщност на въпросния бизнесмен а, не доведе и до обратната реакция в смисъл хора, които са чули и са се възмутили, включително от неговото изказване, че от коронавируса може да има, тук цитирам, допълнителен бонус, казва той, това, че ще намаляят старите хора. Край на цитата. До каква степен това възмути хората и ги подготви да кажат, не, това не може да бъде така, да дадем даже и малко, основно откъде дойдоха парите, от големи, от корпоративни дарители или имаше и малки дарения, вероятно подбудени от такъв тип реакция. Според мене, да. А, тези изказвания много ни помогнаха на нас, защото предизликаха реакция на хората. Естествено, повечето хора не само, че не са съгласни, но и приемат това изказване за възмутително. А, и, естествено, нали, това на нас ни помогна да се много бързо средствата, което не е било съзнателно, просто така се стекоха нещата. А, но дарителите, да. А, дарителите са М, значи За 1515 души са дарили сломни индивидуални дарители. По-голяма част от тях, между другото, не са си написали имената, а са просто анонимни дарители. Между тях има хора, които са дарили по 5 евро. Платформата е много-много-много удобна и лесна за ползване, така че всеки, който е искал да дари, имаше тази възможност. А, някои хора са дарили 5 евро. Има много хора, които са дарили по 200-300 евро. Това не е малка сума за едно домакинство в днешно време. И нас ни направи съобщение, че преобладаващата част от хора са тези, които са с по 100-200-300 евро. Отново казвам, това страшно много ми развълнува нас самите, защото а, със сигурност това не са малко хора за един българин. Не са малко пари за един българин. Но има също така и дарители с 1000-2000. Евро, които са индивидуални и много от тях, много от тях са, а, са, са анонимни дарители. Остават анонимни, да. Това също е интересно. Остават анонимни, защото пък ние чуваме наистина имената на а, така, а, мощни бизнесмени, които даряват за една или друга болница. А, а, нека да го съпоставим с усилията и с това, което прави едно семейство да отдели, например, 1000 евро за да направи това дарение и да остане анонимно в тази ситуация, защото наистина, наистина доброто е заразно, както вече се да роди този слоган. Е. Кажете още малко около това. Значи 1515 а, индивидуални дарители. В един час ще ги видим колко точно са били, защото има хора, които са дарявали по банковата сметка. Тя ще, ще стане ясно колко са тези хора и ще излезнат парите, които те са дарили. Около един час днес. Но горе-долу Над 1500 души. А, три от апаратите са, ще бъдат платени. Т сумата за три от апаратите, тъй общо пет, е събрана от тези въпросни малки дарения на анонимни и индивидуални дарители. Два от апаратите бяха закупени веднага буквално два часа след, като пуснахме кампанията от а, а, корпоративни дарители, два на корпоративни дарители, предполагам, че не мога да ги съобщава в ефир. Аз мисля, че няма ограничения за това, а, когато Ани става много дума за, за... Ти... Да, това Добро. са Ростар Гурменица, една българска лютеница, която съм сигурна, че за нея тези средства също изобщо не се чак толкова малко, защото те дори не са и лидер на пазара, те са сравнително малък нишов продукт, но те веднага се и дариха, моментално проверяха парите и другия голям дарител, който закупи един а, цял апарат, дари точно сума за един апарат, са Трейдър БГ. А, и това са закупени апарати без условия техните служители да се не, ползват с прединството. Няма никакви условия. Да, дори казаха и двете, и двете фирми, казаха, моля ви, кажете ни, ако трябва с още нещо да помогнем, му бъдете ни се за бъдеще. Нали? Така че абсолютно никакво условие не беше поставено от нито един от тези корпоративни дарители. А, Ева Майдел, която е... А, европейски uh, депутат. Български политики, европейски депутат ни се обади също така. Тя подкрепи кампанията светкавично, uh, Помоля ни за английски текст, за да може да разпространи до, uh, до, до, до, до чужденците в България, до uh, посолства и не само, и дори, до нейни познати извън България. Тя смята дори три веднага след като обвиня кампанията. Да, Тоест, тези а... Пет, а, пет апарата те вече а, могат да бъдат платени и съответно се очакват да, и в рамките платформата... тези 15, не, които ще... Не, платформата Help Karma, която а, събра парите, ще ги а, преведе днес до края на деня на Александровска болница и те ще могат вече Покойно, защото са събрали всички средства за въпросните 15 апарата, дали преведат на производителя, да. Аз предполагам, че Вие ще проследите внимателно закупуването на тези респиратори, а, тяхното наличие в Александровска болница, но да Ви попитам последно, имаше ли изненада за Вас, казахте, че имате експертиза в това поле, но изненада ли беше за Вас скоростта, с която се събраха тези средства? И за нас, и за, и за хората от платформата, които се занимават с това от две години и имат кампании за над 20 милиона лева. Когато ние им се обадихме, им казахме, искаме да направим една кампания, но не се притеснявайте, ще съберем парите за няколко дни. Човек от другата страна започна да се смее и каза, че за съжаление няма такава кампания, която да може да събере парите за няколко дни а, и че ще трябва да имаме малко търпение. Дори и той, не <свят> подази, че първите се толкова бързо, но тук е момента да благодаря на всички медии, включително и на вас, на Българско национално радио, които сложихте анонса за кампанията, но във всичките си новинарственици. Всички значи, подкрепиха ни всички медии, почти всички медии, до които ние успяхме да изпратиме съобщения, а без ние в условие, абсолютно безвъзмезно. Това също е в основата на успеха на тази кампания. Когато започнахме да се съобщенията и ние направихме банер кампания, от която додоха да доста хора на платформата. Ни тези банери бяха сложени от онлайн-медиите абсолютно безвъзмени, изключително бързо също така. И нито един не ме попита, каква е тази кампания. Казах, пращай. А, да, добре, пращай, кога може да пратиш? След това ни пишеха, не сме получили нищо, пратили, не виждате имаше ли проблем точно с тази връзка. А, uh, така се каже, колективна е заслугата тук за тази кампания. Просто много неща се натрупаха, които помогнаха това да се случи толкова добре. Последно да ви попитам. Uh, апелът ви гласеше, не сме преуспели бизнесмени, не сме супергероини, хора сме. Вдигали се цената на човешкото. Uh, знаем, че когато има дефицит, цената се покачва. Ако yeah. <laughs> това, е е, дефицит... това, е, това е което аз видях в. Uh, Особено през този уикенд а, стана доста а, безценно, <същ> безценно човеш, човешкото а, отношение и, и човещината се превърна в доста сериозна волота. Между другото, а, между другото а, през този уикенд просто ми заляха нас трите с а, письма, обаждания, съобщения, как можем да дарим още пари. Ако ми каза, че става въпрос за хиляди, възменно, не съм могла в един момент просто отказа да отговарям. Изключително и корпоративни дарители казват, започнаха да говорят, а, да ми пишат, че искат да герат, че искат да се включат, че искат да помогнат по някакъв начин. А, така че има, има, витай нещо във въздуха. В момента има, а, според мен, е, <съща> като е, Христина казва, а, дух на взаимопомощ усеща се, до кога ще продължи това не е ясно, разбира се, но в момента го има. Дано да, да е така, а цената на човещината се покачва. Благодаря на Десислава Лованова, кампанията България за България събра сумата, която трябваше да допълни портфела на Александровска болница, с който да закупи поръчаните апарати за обдишване за оставащите 20 дни до доставката им. Кампания, която тръгна след гнева, от опите за дарение, построено върху принципа на всички са равни, но някой са по-равни. Принцип на разделението, който местен бизнесмен се опита да използва, за да уреди своите служители с предимство.